Bueno, eee... Eh, Hamengur garenoa gau esatzen dugu, inguru gau, kanpoti zatoz gildo gez. Eta haukokagun hona da, zoritxarrez. Eh, Berta-bertati pasauko ditzakelako trena, heinezkero. Hameneko zue panel bat, gero, ba, boz minutuen ero ikustu gauk egin duzuena, hamen ingur hende honetaz dakiten genti, eta, bueno, komentariz duketa haikeko. Paneleetan agertzen da nazken batean da, nundik pasauko ditzakelaren trena, eta hamen gauzenko, kagune honetatik metro ditxira, landa honetan txibertan, pasauko ditzateke, durangotik, abadeinotik, handik, etorriko ditzateke, eta, erlorri horantza, pino honen oztetik joango ditzake, ba, atxetik eukiko erokiko erukiko leuken, zubirik iuzeen kuen. Kilometro bat eta zazpiren metro inguru eukiko dituzko luzeran, eta, laro metro baino, gehi gau, alturan. E, puntu honetan bertan, esate bateako, zultari joango ditzateke ez da, puntu honetatik, Satiz egorago pasako litzakez. Eh, a puru beratu aujoteman sariek no, guetan goier eh, gara. Eh, aldapa erditik ikusiko zue inu horren ostian, ja eh, pailaran ezaldien baserrira dauela, kapena baserrie eh? eta eh, horren ganekanetik pasako litzakez su gutzar hori. Eh, herribunetik eh, oso ur behikusten dosuen moduan, baduazatik minia zuzenien derrumba metrora eta ba, horrek dakartzen kalte eta eragin biztilek asezta. Hamendik galera ikustu nozue, gure horretan, zelan da bizan, e, geredia galorioa eta bidea ikan, baiaran, iparraldien, obra hitzela, hori doa ikustu nozueen molden hori doa alde guztietatik, makinak alde guztietatik, gaur zapatu izan arren, fotapodo e, badu izanaz. Eta, e, ondoriz jo esain izango ditzateke, da, ba, ba, tegu izan da, erri iparraldien, hau bat, eta herrien hegoaldian 3000 etzar bat. Horrek ekarriko lituzken eraginek bereministatuen diseñarren hai ba hainbat batxostenetan da jasota da eta iretako bat Jaurlaritzaren Finantza eta Kutue 2006arren urtienok orresan hau. Eta txosten horretan ba kalte eta eraginek aztertzen ziren eta bertan jasoten izan zelan eh bat monasterioko herrigune geratuko bala ba bueno e, astegitur arraldoi diren arteien harrapautek e, Asteko aukera barik, e, bai paisake aldetik, bai haizi e, aldirako, bai e, apur bat askun berako, edo askuntza ez, ez irigintza aldetik bakarri baizik eta bueno, jentien ba, ba, pasidurako, jentien apur bat arnazgunu nireketa, ikiotak eratuko ditzateke ikuspegi horretatik eta txosten horrezetan jasoten da, ba, ba, txongok, biztanlegu edalduko da guela, bai ala bai, hiniok ez da guela guelako, baten e, itzantien erokeizpian eta autobide baten, biti hartian bizitzerik, ez da? Horretarako, batzendia, balinora, elorrizora, durengora, dana batakorazono da, bizitzake bizitzen. Eta gure errezia pulka-pulke, hile ba, bueno, ingo ditzateke, bertan bizitienak eh, sartzen doi esanen horri zen, bak eh, geratuko, edo ez alako etorriko ono inor bizitzen. Eta... Mm, bueno, tragoe, hamen hazteko, eh, honi nio hazteko dauen, ze, ez da behiz, ez propio aseñorik ez eze behin, E, azteko dauen tramue, izango ditzateke, e, ba, ibrieko zuen e, azibarik dauen bakarra eta 6,6 kilometroko nuzeri edeko. Azten da abadinon, gero abadinon antzak joan gara, da, ikusiko zuen e, nuen dagoesan aurrak geratute, momentu metan, nuen arte aldi egitezen, eta elorri joa arte. Elorri joako mugie ez da burri, ba, e, handik aldeko mendiz jazik segituen daug mugie, gero ez duzo Baina, horrak ondino eztien horrez joko enhorrez eta txondo harteko mugera heldu e, Ba, iguriz ja inguruen badiz e, Astiro-Aztiro Baina, badiz. Horren, ba, esan gainke honetan sortzi beratzi kilometro inguruko tarti edaguela ondino ikutu barik Ikutu barik Ba, aspaldiz ondo batzuk egin, baina, horrak ditu on eta ondino ondino egin Eta hori, seko ditateko, hori apuraten panela ikusteko gomu eta gozek imetzeki gure mundutzu ezatu batorge jau honek e, e, Mikele ondo ondo sautzen dau baina bueno panelik eta datu batzu dagoz manu dagoz bai bertikalak eta bai goitik berakuek eta bertan ikusten da ba neurriek mundik pasatzen da ntxien munduago san eta engol dituzke alkiz Aipatzeko edabaike be, hamen atxondon esan dut da, dagoen ba zerri zen ganetik pasauko ditzakildan zubile, zubi literalmente ganetik, baina e, ez propiasiño tozkenetan bintzet ez da agertzen ba zerri da dienik. Eta elitzakuen lehengu itxengo, oza, honetak ba etxe baten ganetik zubileen, eta etxie behien izteko, bertan bizi diezenak, e, na, bueno, da, bueno, konponu da ikuesan ez da, ganetik erprena daukienak. Eta meni, prinsipioz, eh, holan jasoten hola, zain, gero beste kontu dada, botako dadien dada ez. Ez da es. inor bizi, baserri horretak, bizo da, baina, bain, bain, bain, baserri gehan dau, baretia nik eh, ane hon da. Ez, eh, holan bitxik eri moduen, horre apzien ikusten duguna, autobide hori, da, Europa guztiko karuena, kilometrokoz. Borduen, arroa, pedo da, Ba, zazpi kilometro eskazien, e, mil eta berro milioiko prebizinuen ja E, diru guzti hori ez toile autobidea eraikitzera bideratute Dau, satia hondi bat daitzen jagona peagen sombra Orden Eajen somberra hori da, gudeatuko da benak bai obri eta mantenimentu da autopistakue Kogorreta nau, hipotetikoki, semak kotxe jongo dienen arabera Gaur, mil eta berren milioa esazpi kilometro zarte baten satitzen mozue da, kontu egatara kilometro da kotxe asemadan, ez? Europako, gai guena Hori gurrengo paneli enazalteko dazpudekonke, eh? Baina nire teka horretu dut zure Seguero eh? Ara, berantza behitzen bozu, eh, ikusiko zuezan hori batzuk, eta eta zinu altuko torri den eh, bitxartien, ara, basotik eta eh, digi egurutzatute, eta ban dauz autobideko lanak, eta are, aresiek iruduziko goguz, ezta? Honegarrion eh, ebalizio da ikusteko, ondino egin barrik dauen kaltie, frena hilagokona, baina honezkero egin dagoen kaltie, eta gazetan nabizien dirutzi, eta Hor gero handa autobideen inguruko batzuk, eta esaten batzuk eh, emango goguz. No porne? Venga, pa hori momentu batean apuraten hamin egon horrek ikuzten, galderatik ero bat daude eh, botan lezai eta 2 minutu nero jarraituko dago.